Klockan är åtta och vi ska lyssna till ett program från Radio Maranata återigen. och Jag önskar dig välkommen att vara med. Guds frid. Jag heter Hjertrud Johansson och jag vill som jag brukar göra de här närradioprogrammen. Försöka dela med mig av en del tankar som rör sig i mig. Och dela med mig av det som jag upplever Gud har lagt på mitt hjärta att tala om. Och den här gången så skulle jag vilja tala om hur det ser ut i kristenheten och hur en människa som blir kristen, som blir frälst, ska kunna orientera sig i det som kallas kristenheten, det som ser ut på så många olika sätt. Hur ska en människa kunna förstå och veta vad den ska vara? Oftast är det ju så att en människa som blir frälst ansluter sig till den församling eller det sammanhang där den mötte detta budskap och tog emot Jesus och blev frälst. Naturligtvis är det så, det är ju det naturliga. Men det kan också finnas människor som hittar själv. Jesus i sin ensamhet och bli frälst. Och så ska man försöka då hitta en gemenskap där man kan vara. Och det kan inte vara lätt idag. För sammanhangen, de kristna sammanhangen, ser ju så olika ut. Har så mycket olika yttringar. Det finns församlingar av alla möjliga slag som kallar sig kristna och som menar sig vara den enda rätta sortens kristna. Eh, ja, man kan tänka på hur församlingarna har ordningar. Eh, hur ser ordningarna ut i församlingarna? Har man då, eh, är det, tillhör man ett samfund eller är man en så kallad fri församling? är det frågan om insatta pastorer och präster och ämbeten i församlingen är det tillsatt olika ordningar hur, hur saker ska gå till i församlingen hur ska det se ut med, med dop och hur ska det se till se ut när det gäller brödsbrytelse och när det gäller utövande av gudstjänster, hur ser ordningarna ut där? Och det kan ju se så olika ut. Det finns ju eh, sådana som menar att det ska vara stilla eh, orgelmusik och högtid och andakt. Och man ska utöva församlingsgudstjänsterna på det sättet. Att det ska vara väldigt stilla och fint och... och och, och högtidligt tidligt av respekt för Gud och, och så här så upplever man att allt annat är, är slarv och hör inte hemma där. Man menar att man har sån hög eh, respekt för Gud att detta måste ske på det sättet. Så finns det då andra som har mött Gud och som i sin stora glädje högt prisar Gud och dansar och hoppar och... och, och tycker att allt annat verkar så oerhört torrt och tråkigt och då tycker man att det ska utövas på det sättet då har man de ordningarna att här så ja, här är det fritt att prisa Gud av hjärtans lust men man måste förstå att i alla sammanhangen så finns det allvarligt menade skälar och det kan finnas frälsta människor i alla möjliga sammanhang men frågan är också då, hur är läran i församlingen? Det är det absolut viktigaste egentligen. Och det är ju frågan om evangelium. Hur är läran om evangelium? Vad är det som gör att man blir frälst? Kan man bara ansluta sig och så är man frälst? Nej, man måste ju bli född på nytt. Och den förkunnelsen måste finnas där. För det är frågan om läraren i församlingen, den ska ju helt och hållet utgå av Guds ord och ingenting annat. Det är väldigt viktigt. Och sen utövandet av församlingslivet, hur går det till? Och det är, som jag sa, det kan te sig på väldigt många olika sätt. Många har då också ett församlingsliv där man bryr sig om varandra, där man tar hand om varandra, där man också eh, försöker att eh, evangelisera och det finns många olika syn på det, hur det går till. Och sen eh, är det ju så att många olika församlingar betonar olika saker på olika sätt. Man betonar en del, betonar det här med andens gåvor och Andens utövande av dessa gåvor. Man betonar det så starkt så att man tappar bort andra delar av församlingslivet. Och andra betonar istället ordningarna som jag sa och hur det ska se ut. Det är väldigt olika vad man betonar som viktigast i församlingarna. Och vi ska läsa några bibelord. Det måste vi ju göra. För det är ju utifrån bibelordet som vi, vi kan lära hur, hur det ska se ut och hur det ska vara. Om man tittar i Efesebrevet, det är ju verkligen brevet som handlar om, om församlingen. Det, det står ju så här att i ja andra kapitel... Så står det så här att vi i honom blir också ni med det andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Alltså församlingen är Guds boning i anden. Och då står det där i första kapitlet. För Paulus hade fått höra om Efesiernas Tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga så står det så här. Därför har jag om min sida inte upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och så står det. Min bön är att vår Herres Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, må giva er en visdomens och upp. Uppenbarelns andet i kunskap om sig, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur Dante Hopp är, vart han har kallat er, hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga, och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar ja, över allt som kan nämnas, icke lenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting, åt församlingen till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det är ju oerhört fantastiskt att denne Jesus som har vunnit en sån oerhörd seger, han är huvudet i församlingen och han gav Gud åt församlingen för församlingen är hans kropp. Och kroppen är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Och det står ju i tionde versen i andra kapitlet. i hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud förut har berätt för att vi ska vandra i dem. <tryck> Ja, det är så stort att Gud har gjort detta för oss. Att vi har fått Kristus, Jesus till huvud. Och detta gör ju att församlingen har en ställning i världen som är oerhört stark och rik. Och Guds tanke är ju naturligtvis att alla de frälsta ska tillhöra en och samma församling. Så är det ju. Men i verkligheten ser det ju inte så ut som jag sa, så betonar olika... Eh, eh, eh, sammanhang betonar olika ting. Och man säger många gånger att man startar en församling. Och det kan man ju inte göra. För gud är den som sätter samman församlingen. Gud har i församlingen satt. Han har satt några till där lärare lämmar. Alltså det är ju han har gjort en, en, ett verk. Och han borde få fortsätta göra ett verk och sätta samman sin församlingskropp som han vill. Det finns ingen människa som kan starta en församling. Utan det är ett, ett resultat av ett andligt skeende där Gud verkar. Då sätts en församling tillsammans. För Gud insätter lämmarna. Det står att i fjärde kapitlet i, i Fesebrevet. Han gav oss. Somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, herdar och lärare. Till han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad. Och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn. Inte som havets vågor drivas omkring av vårt vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Till från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver. Med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. <kör> ja, man skulle kunna läsa hur mycket som helst om de här tingen i, i Guds ord. Därför det står ju hur vi ska vandra. Det står vad, hur vi ska kunna bära frukt eh, i församlingen. Eh, ja... Det finns så mycket man skulle kunna läsa. Men jag ska inte ta tid och läsa alla de bibelord jag skulle ha lust att göra. Men det är ju så här att var ska man då, hur ska man då veta var Gud sätter in den Hur ska man tänka? Många gånger är det väckelserörelser som, som samlar människor i skaror och någonting händer. Och många gånger är det ett redskap som får vara... Redskap för en sådan väckelse och då kan det hända att man genom detta då tänker att den människan ska jag följa, där ska jag vara där den människan är och så och så blir det så att man ansluter sig till den grupp där det är en väldig rörelse på gång. Och det kan ju för all del vara ett, ett verk av Gud och så. Men vad jag skulle vilja betona här i det här programmet det är skillnaden mellan att ha andliga gåvor och andlig frukt. Därför det är någonting helt annat. Att ha frukt är ju en sak, att ha gåvor är en annan sak. Och en människa kan ju vara oerhört vad ska man säga utövare utav gåvor, vilket ju fantastiskt, ser fantastiskt ut. Den kanske helbrejda gör människor i, i långa rader. Den kanske profeterar. Den kanske eh, verkligen talar så att eh, man blir helt slagen av häpnad över dessa visdomsord och, och, och kunskapsord som går, går ut. Och så, och så blir man så tagen av det här så att man tänker att här är ju Guds verk. Och den här människan är verkligen eh, ett redskap för Gud. Och det kan det för all del vara, men man måste förstå att skilja på gåvor och andens frukt. Därför att under mitt långa liv så har jag ju sett prov på detta. Människor som har varit oerhört mycket utövar av andliga gåvor, men så har det kommit fram att de samtidigt då har levat Kanske i otukt eller i, i andra synder samtidigt som det här har pågått. Och då kan man ju undra, men hur kunde det här ske? Och väldigt många människor har då, när detta har uppdagats, blivit så besvikna att man inte tror på någonting. Utav andlig verksamhet. Man kanske överger alltihop och blir avfällning. Eller man kanske bara isolerar sig och sitter för sig själv någonstans. Därför man orkar inte lita på människor. Och man tänker att, jaha, så var det med det. Hur ska jag kunna tro på någonting här i framtiden? Men då måste vi förstå det att vi ska ju lita på Gud. Och så ska vi leva ett sådant liv att andens frukt kan växa fram i oss och att vi kan betjäna de människor vi har omkring oss med de andliga gåvor och den, den, den andliga frukt som vi kan få i våra liv när vi lever i gemenskap med Gud. Vi får ju inte överge Gud för att människor har svikit det står ju om andens olika gåvor och dess rätta bruk i första Korinther 12. Det står så här i fjärde versen där Nådegåvorna är många handa men anden är en och den samma. Tjänsterna är många handa men Herren är en och den samma. Kraftverkningarna är många handa men Gud är en och den samma. Han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta så gives genom anden åt den ena att tala visdomens ord och den annan att efter samme ande tala kunskapens ord. och den annan gives tro i samma ande. och den annan givas helbrejdagörelsens gåvor <kör> i samme en ande. och den annan gives gåvan att utföra kraftgärningar och en annan att profetera, och en annan att skilja mellan andar, och en annan att tala tungomål på olika sätt, och en annan att uttyda när någon talar tungomål. Men allt detta verkar den samma ena anden i det att han efter allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Till liksom kroppen är en och likväl har många lämmar och lika som kroppens alla lämmar fasten, de är många likväl utgör en enda kropp. Likaså är det med Kristus i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen utgörs ju inte heller av en enda lem, utan av många. Och så vidare. I artonde versen, nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat. Om åter allesammans utgjorde en enda lem varför stör själva kroppen och så vidare. Så, så vi måste fatta det att vi har olika funktion och vi behövs allihopa i församlingen. Och när någon då har svikit så måste vi hålla tillhopa med de övriga lemmarna. Och naturligtvis måste den som har syndat kunna omvända sig och bli... Eh, bli eh, upptagen tillsammans i gemenskapen men det är mycket möjligt att den för helhetens skull inte längre kan tjäna i, den, i det ämbete som den hade för att det skadar människor som har utsatts i, i den situationen som var. Men så har vi då kärleken som är så fruktansvärt viktig för sen efter det här kapitlet så kommer kapitel 13 i första korintebrevet som talar om kärlek. <kör> men för om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande symbol. Förstår ni det? Att det kan hända att någon gör det, talar sådana oerhörda eh, ja, tungomål på olika sätt. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så vore jag inte. Och om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga. Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek så vore detta mig till inte ett gang. Alla de där tingen jag nämnde nu som står om här, det legitimerar inte en människas liv med Gud. Det måste vi förstå. Vi kan beundra sånt och vi kan titta på det, vi kan tycka det är helt fantastiskt. Men det legitimerar inte den människans liv med Gud. För det är så kärleken som gör. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundras inte. Kärleken förhäver sig inte. Den upplåser inte, den skickar sig inte ohövigt, den söker inte sitt. Den eh, förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrättsskuld, den gläder sig icke över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva ska försvinna, tungomålstalandet ska ta slut och kunskapen ska försvinna. För det är ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Ja, ja, det är ju så här att andens frukt, det är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofastighet, mod återhållsamhet, mot sådant är icke lagen. Andens frukt, är, om vi ser andens frukt hos människor, då, då ska vi eh, förstå att den människan kan man lita på. Det är ju så det är. Vi ska se i Jakobs brev, tredje kapitlet, så står det om den sanna visheten i trettonde versen. Finns bland en någon vis och förståndig man som må han i visligt sagt mod genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. ja Och så står det i sjuttonde versen. Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mildfull av barmhärtighet och andra goda frukter. Fri ifrån tvivel och fri från skrymtan och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid. Dem till del som håller frid. Det är ju så här att eh, detta är sånt som vi kan se på och som vi kan uppleva. Det är ett verk av Gud i en människa. Det är så viktigt att vi fattar detta. Att, att en människa visar genom frukten vem det är. Från eh, första kapitlet i i Jakobs brev så står det var ordets görare och inte alenas dess hörare annars bedrar ner själva. Till om någon är ordets hörare men inte dess görare så är han liken man som betraktar sitt ansikt i en spegel och när han har betraktat sig själv går han sin väg och för, för, glömmer strax hur han var. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och förblir därvid och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var där salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga utan bedrager sitt hjärta så är hans gudstjänst inget värd. En gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud och fadern är det att vårda sig om fader och modellösa barn och enkor i deras bedrövelse och att hålla sig obefläckad av världen var väldigt viktigt den sista raden där hålla sig obefläckad av världen en människa som visar frukt i sitt liv, den kan du lita på, att det är ett Guds verk, men den som bara utövar gåvor där kan du inte vara säker på det så det, det vill jag råda dig som kanske velar och inte och undrar var du ska vara någonstans du ska inte följa det här med Människors oerhörda utövande av andliga gåvor. Utan följ den, den Guds ledning du får i ditt liv. Om Gud leder dig i, i förhållandet och i, i relation till människor som visar andlig frukt. Du ska hålla dig till dem. Och du ska vara där och ha gemenskap med dessa människor. Och så se till att du själv när dig av Guds ord och utav genom Guds ande, genom bönen och ordet så att du bär frukt i ditt andliga liv och kan bli människor till hjälp då kan man också utöva andliga gåvor och, och det kan bli till stor välsignelse i det sammanhang där Gud har satt dig jag önskar så att jag genom de här tankarna och orden skulle kunna ha blivit till hjälp för någon människa det är inte lätt att lägga ut de här sakerna och jag kanske talar väldigt rörigt ibland men jag hoppas att dessa tankar ändå kan bli dig till hjälp och vägledning. Må Gud väl signa dig att hitta rätt och bli insatt av Gud i det sammanhang där Gud vill ha dig. Det är ju så det är. Vi måste låta Gud leda oss. Och vi måste också förstå att i alla sammanhang så kan det finnas människor som är väldigt allvarligt menade och vi ska inte tro att... Den grupp som vi tillhör är den enda rätta, utan människor hamnar i olika sammanhang av olika orsaker. Men Gud har egentligen bara en församling och där vill han att du och jag ska fungera. Må Gud väl signa dig så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om hur en människa ska kunna orientera sig i den här tiden när det gäller att vilken församling man ska tillhöra. Och därefter så hörde vi en sång, det var Manuel Johansson som sjunger med församlingen Till Jesus jag mitt liv vill överlämna. Det här kan du lyssna till igen på vår podcast på, eller på hemsidan www.maranata.se vill du ha kontakt så kan du ringa nummer 070-201-6020 och vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.